ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА Літка була вже достатньо заведена, і коли я спитав, куди їй хочеться піти, відповіла – туди, де ми можемо покохатися. Я вирішив піти з нею на той самий острівець на Погулянці, де перед тим побував із Мар'яною. Якась непоборна сила манила мене туди так само, як манить злочинця місце злочину. І хоча жодного злочину ще скоєно не було – але острівець мені міцно запав пам'ять, бо, заплющуючи очі, я бачив колихання зелених вербових батогів і плюскіт хвильок. Дорогою літке тішилася. «Ну, як тобі обід?» «Ти зварювала. Тепер я ніколи не зможу прийти до тебе у гості». «Тю, смішний. Куди вони дінуться? Вони тепер у меншості. Їх двоє, а нас і статком троє. Ти йому сподобався». «Тато в тебе мировий, але ж, по-моєму, мета візиту була в тому, щоб тебе відпустили до мене. Здається, тепер із цієї затії нічого не вийде». «Чому ні? Я й питати не буду». Мета була інша. «Познайомити вас, і щоб вони не страждали, що я десь пропала невідомо з ким, коли я зникну на канікулах. А так вони будуть знати, що я з тобою». «Нічого. Змириться». Ступивши на Острівець, я першим ділом роззирнувся у пошуках Грицька, але його ніде не було, ані сліду після човника. Ми вмостилися під вербою на тому самому місці, де я сидів із Мар'яною, і трава тут не встигла ще випрямитися. Ми розкуркували шампанське і пили з горлянки, цілуючись і порскаючи вино одне одному в вуста». На свіжому повітрі вино п'ється дуже легко, і з відчувається не так яскраво, як у приміщенні. Тому й не дивно, що мене потягнуло на розмову, яку б на тверезо я з Літкою ніколи не вів. Я розповів їй про Мар'яну і про її пропозицію, але так, мовби би, сталося це давно, років із десять тому. Літка відразу припустила, що Мар'яна була хвора на голову. «Вона не виглядала на ідіотку», – сказав я. Вона була якраз не за віком розвинута, начитана. Яскрава ознака шизофренії, зробила висновок клітка. Серед шизофреніків інтелектуалів хоч гать гати. Моя ж мати психіатр. Вона мені такого понарозказувала. У неї лікувався чоловік, який знав зо три десятка мов. Інший мав у голові цілий калькулятор і робив із цифрами будь-які комбінації. Але вона була геть у всьому нормальна. Одне єдине, що її вирізняло, це спрага смерті. Оце ж воно і є. Спрага смерті, мані преслідування. Скажіть чесно, вона тобі подобалася? Дуже. Ага, я навіть знаю, як розвивалися події. Ти вдав, буцім, погоджуєшся на самогубство тільки для того, щоб її взути. А що потім? Неважко здогадатися, бачачи тебе живого і здорового. Ти її використав, а потім сачканув. А тепер я хочу почути деталі. Все, як ти і передбачила. Я її взяв і кинув. Усі в сльозах, в істериці. А вслід тобі летіли прокльони, образливі слова і брутальна лайка. Таке враження, що ти була свідком тієї сцени. Але знаєш, минуло стільки часу, а мене не перестає гнітити моя поведінка. Мені здається, що я вчинив непорядно. Перестань. Ще-то непорядного. Ну, мало вона бзик на пункті самогубства, подумаєш. Хай би знайшла собі якогось дебіла і звабила до компанії. А намовляти цілком нормальну людину йти з життя – це просто свинство. Я б на твоєму місці зробила так само. Зрештою, може, після цього вона й позбулася тієї справи смерті. Яка, до речі, її доля? Не знаю. Ніколи більше не здивав. Ну, і викинь її з голови. А чому ти її саме зараз пригадав? Тому що це все відбувалося тут, на цьому острові. Тут ми мали отруїтися і померти, а натомість покохалися. Справді? Літка з великим зацікавленням стала роззиратися. Хто б подумав, можна сказати, історичне місце. Я навіть підозрюю, що ми сидимо саме тут, де ти її грав. По цих словах вона спритно скинула джинси.